На білому цупкому папері, акуратним і несподівано, як для лікаря, розбірливим почерком, вона розписала схему лікування на перші три тижні. Внизу, під назвами ліків, додала народну пораду – прикладати до шиї свіжий домашній сир, чергуючи через день зі свіжим капустяним листком. Ця рекомендація незвично виглядала поруч із назвами таблеток, однак головне, що почула Галя – Стосувалося неліків. «У вас гіпотеріоз. Це означає уповільнений обмін речовин», пояснила лікарка. «Для того, аби почуватися добре, мусите самі пришвидшувати обмін речовин. Запишіться на плавання, бігайте зранку або ввечері, ходіть на теніс, робіть що завгодно, аби більше рухатися. Це буде додатковим, дуже відчутним стимулом для щитовидки, щоб вона не засинала». Написала Наприкінці списаного Аркуша слово рухатися і підкреслила його. Хай вам постійно нагадує про себе синдром Міка Джаггера, закінчуючи розмову, порадила. Цей співак міг би насолоджуватися спокійним життям пенсіонера, збавивши темп відповідно до віку адже йому за 60, а він їздить у тривалі турне з Rolling Stones, як фізично навантажує себе. Вам доведеться завжди рухатися більше, ніж іншим. Запам'ятайте це, будь ласка. На ранковий біг у Галі не знаходилося зайвих сорока хвилин. Більше тижня вона не протрималася. Плавання теж потребувало додаткових півтори, а то й дві години. Поки до басейну доїдеш, поки назад повернешся. Вона знайшла свій варіант. Почала ходити пішки з роботи. Дорога додому забирала рівно п'ятдесят хвилин. Їх не можна було порівняти зі звичними двадцятьма хвилинами сидіння в автівці поруч із водієм. Наприкінці робочого дня Галя переузувалась в кросівки і виходила на вулиці у перечутті задоволення. Через півгодини швидкої ходи на зміну утомі приходила легкість і піднесення. А коли майже за годину переступала поріг дому, за плечима тріпотіли крила, що робитиме, коли прийде осінь? І ввечорі тиме швидко, ще не вирішила. Буде день, буде і пісня. Лиза заміряла для подруги відстань від роботи додому на своєму волошковому «Шевроле» 5 кілометрів 200 метрів. Маршрут частково пролягав вулицею, що називалася «Хуторівка». Нещодавно саме «Хуторівка» була чи не найзанедбанішою вулицею в районі. Навіть тротуару і ліхтарів тут не було але міська влада і дві потужні хуторівські новобудови, гуртовий ринок і богословська академія об'єднали свої зусилля. І тепер вулицю Попелюшку не впізнати. Крапкою над «І» у цих перетвореннях стали бузок і жасмин, посаджені уздовж траси. Від травня по липень тут стояв аромат квітучих кущів. Учорашній сіре чудовисько бетонний міст поблизу тюрми перетворився на тріумфальну арку і тепер над дорогою звисали яскраві гірлянди петунії, а восени полум'яніли кущики рудих хризантем. У допусково-жасминний період на карті геопатогенних зон міста ця ділянка дороги була позначена як найнебезпечніша. Знавці пояснювали, що в давні часи тут відбулася жорстока січ, в якій полягло сотні людей. Тут, поблизу тюрми, Водії несподівано могли втратити на кілька секунд свідомість. За кількістю аварій і нещасних випадків, місцина донедавна тримала сумну першість міста. Але поступово львів'яни зауважили, що упорядкована квітуча вулиця більше не потрапляє у міліцейсько-даїшні зведення. Коли ж фахівці-геопатологи знову перевірили цю ділянку, то у перші хвилини не повірили своїм пристроям. Хуторівка стала чистою, плями чорної енергії зникли. Галя любила хуторівку. По асфальтових пішохідних доріжках її пагорбів, у хмарках квітникових і трав'яних пахощів крокувати було особливо легко. Пам'ятаючи на станови лікарки, намагалася ходити пішки, навіть якщо хотілося спокою. Коли щитовидка починала капризувати, коли Галя